Pista 4 Capitolul al treilea, 1. În dimineața de luni în care Frem Snopes s-a dus să-și ia în primire locul de vânzător, în lui Warner, purta o cămașă albă nou -nouță. Nici măcar spălată nu fusese încă. Se mai vedeau cutele în locul în care pânza se încățise, stând în raft și dungile făcute de soare pe ea, repetându-se ca de zebră pe fiecare clin. Și nu numai femeile care veneau să se uite la el, ci chiar și Ratniff însuși, nu degeaba vindea el mașin de cusut, din cât le demonstrase altora, învățase să lucreze destul de bine și chiar se spunea despre el că își face singur cămășile albastre pe care le putea, știa că fusese croită și cusută de mână și încă de o mână stângace și nedepinsă. A putat o toată săptămâna. Sâmbătă seara era jegoasă, dar lumea următoare a cu alta la fel, chiar și cu aceleași tărcături de zebă. A doua sâmbătă seara era și asta mugdară, în exact aceleași locuri ca și cealaltă, era ca și cum cel ce-o cu toate că intrase într-o lume nouă și într-un alt mediu, cu reguli și obiceiuri, urmând făgașul săpate cu mult înainte de primirea lui, își și el, chiar din prima zi, făgașul său propriu de-a se murdări. Veni călare pe un catârl slăbănoc cu recunoscută imediat ca fiind a lui Warner, de care atâna o căldărușă de tablă. Legă catârlul de un copac în dosul prăvăliei și deslegă căldarea și urcă pe galerie unde ședeau lungiți alene, vreo 12 bărbați, printre care și raptiv, nu scoase o vorbă. Și dacă se uită cumva la vreunul anume, acela nu băgăde de seamă. Era un bărbat gras și scund și moale, de o vârstă nedefinită, între 20 și 30 de ani, și avea o față lată și calmă, cu gura subțire, ca o cusătură strânsă, pătată puțin tel pe la colțuri de zeamă de tutun și ochi de culoarea apei stătute, și printre celelalte trăsături, ca un paradox insolit și izbitor, sta înfipt un minuscul nas rapace ca un cioc de uliu mic. S-ar fi zis că nasul original fusese lăsat nedesăvârșit de către constructorul sau neșterul inițial și că treaba rămasă neisprăvită fusese preluată de cineva dintr-o școală fundamental diferită, sau poate de un umorist smintit și veninos, sau poate de cineva care n-a timp decât doar să trântească în mijlocul feței un avertisment teribil desperat. Intră în prăvălie cu căldărușa și Radcliffe cu amicii săi, își plăceau veacul toată ziua șezând sau chirciți pe galerie, și privind nu numai la oamenii din sat, ci și la toți cei din împrejurimi care puteau veni până acolo pe jos singuri, perechi sau în grupuri, bărbați, femei și copii, să-și facă obișnuitele cumpărături, să se uite la noul vânzător și să plece. Veneau nu ostili, dar suspicioși la culme, ceremonioși aproape, parcă ar fi fost niște vite pe jumătate sălbatice, care simțiseră că pe imașul lor pătrunsese un animal străin, să-l cumpere făină și specialități farmaceutice și șleauri pentru plug și tutun și să se uite la omul de-al cărui nume nici n-au uzi până acum o săptămână și cu care totuși vor trebui să aibă de-a face de înainte, pentru necesitățile vieții și apoi plecau tot atât de liniștiți precum veniseră. Pe la nou, sosi Warner călare pe murgul său de călărie și intră în prăvălie. Puteai auzi înăuntru mormăitul de bas al vocii sale, cu toate că dacă i vorba de răspunsurile căpătate, putea foarte bine să fi vorbit și singur. Pe la încă încălecă și plecă, fără ca vânzătorul să-l fi însoțit. Dar oricum aflaseră ce era încăldărușa de tabă, și către prânz începură să se împrăștie și ei, aruncându-și ochii în prăvălie, pe când treceau prin dreptul ușii fără să vadă nimic. Dacă vânzătorul își mânca prânzul și îl mânca ascuns. Radcliffe pună apoi pe galerie încă înainte de 1, pentru că n-avea de făcut nici 100 sută de iarsi până la masă. Ceilalți n-au întârziat nici ei mult și restul zilei ăștia au stat în scaune sau pe jos, vorbind liniștit și rar, despre temirce, în timp ce oamenii ceilalți câți puteau ajunge pe jos, veneau și cumpărau de câțiva gologan câte ceva și plecau. Până la sfârșitul acelei prime săptămâni, îl văzuseră nu numai toți cei care în viitor aveau să cumpere prin intermediul lui de ale mâncării și cele trebuincioase casei, ce și unii dintre cei care nu cumpăraseră în viața lor nimic de la vană și nici n-aveau de gând să cumpere vreodată bărbați, femei, copii, sugaci, care nu trecuseră niciodată până atunci pragul casei unde se născuseră, bolnavi și bătrânii care alminteri nu l-ar mai fi trecut decât odată și veniseră pe cai sau pe caturi sau încărcați în căruțe. Radcliffe tot acolo era, căruța lui, mai avea încă în ea și seria de dinți virgini de grapă, hulubele erau proptite cu o scândură și perechea de în vânjoși, atât de nepotriviți, prindea năraf de atât a stat degeaba, în curtea hanului ținut de Mister Little John, așteptând în fiecare dimineață să-l vadă venind pe vânzător călare pe catâlul cu șaua împrumutată, cu cămașa nouă albă murdărindu-se progresiv și regulat, câte ceva mai mult la fiecare apus de soare, cu căldărușa de capră în care își aducea mâncarea de prânz, pe care nimeni nu-l vedea mâncând-o și legându-și catârlul și deschizând prăvălia cu cheia pe care nu se aștepta să deloc să o vadă lăsată în mâna lui, cel puțin la început. După o zi-două, început să deschidă prăvălia încă înainte de sosirea lui Larcliffe și a celor d'alți. Jody Vanner apărea călare pe la nou, urca treptele, dădea morocanos din cap către ei și intra în prăvălie, dar în afară de prima zi nu rămânea decât un sfert de ceas. Dacă Racliff și amicii săi speraseră să dea de curent subteran și misterios, sau de vreo scântăiere secretă între Warner, tânărul și vânzătorul său, fură dezamăgiți. Prindeau murmurul profund și prozaic de bas, parcă vorbind tot de unul singur, dacă s-o după răspunsurile auzite și după aceea și el și vânzătorul ieșeau și stăteau o vreme în ușe, în care timp Warner termina cu datul instrucțiunilor, își sugea zgomotos dinții și pleca. Iar când se uitau din nou spre ușe, nu mai era nimeni. Apoi în sfârșit, vine după masă apărut și Will Warner în persoană. Poate că asta așteptaseră ractif și amicii săi, dar dacă asta așteptaseră, fără îndoială că nu ractif, ci ceilalți, speraseră că poate astfel se va dezvălui ceva. Așa că foarte probabil numai Ratif n-a fost surprins că în ceea ce s-a dezvăluit a fost tocmai inversul a ceea ce se așteptaseră. Nu vânzătorul era cel care descoperea în fine pentru cine lucrează, ci Will Warner era cel care descoperea cine lucrează pentru el. A pe bătânul său cal alb și gras. Un tânăr care ședea pe treapta de sus a scării se ridică și veni și îi luă frâul și legă calul și Warner descălică și urcă treptele, răspândând vesel murmurului de respect cu care îl întâmpinară și zicându-l lui Ratliff pe nume. E drăcie, n-ai pornit după treburi?" Alți doi dintre ei se ridicară de pe banca de lemn ciopățită de cuțite, dar Warner nu se apropie încă de ea. În schimb, se opri în dreptul ușii deschise, aproape exact în aceeași atitudine, ca și oamenii ceilalți, slab, uitându-se în prăvălie, cu gâtul puțin întins, în tocmai ca un curcan, dar nu mai o clipă, pentru că îndată după aceea strigă – Hei, măi la care ești acolo? Cum te cheamă? – Flem, adună o bucată din tutunul meu mestecat. Ți-a arătat Jody unde-l ține. Se apropie de grup. Doi dintre ei se a și ridicaseră de pe banca de lâncioplită cu cuțitul, și începuse povestea cu vagonul de fumători, cu vocea lui voiasă și tărăgânată de episcop, când vânzătorul Radcliffe nu-i auzise deloc pașii, apăru în spatele lui cu tutunul. Continuând să vorbească, Vaner îl lua și tăie o bucată și închise briceagul cu degetul mare și întinse piciorul să bage briceagul la loc în buzunar, când se opri din vorbit și ridică în sus o privire tăioasă. Vânzătorul stătea încă în spatele lui. Eh," făcu Vaner, cei N-ați plătit," zise vânzătorul. O clipă vanăr rămase nemișcat, cu piciorul încă întins, cu bucata de tutun și cu felia tăiată într-o mână încă și cu briceagul în cealaltă, gata să-l bage în buzunar. De fapt, nume nu se cântea, cu toții privindu-și calmi și atenți mâinile, sau la ce vor fi privit în clipa în care vanăr se întrerupsese. Tutunul, zise vânzătorul. Ah, cu vanăr. Băgă briceagul în buzunar și trase de la blu o pungă de piele, de forma și de mărimea unei pătrăcele binete, și scoase din ea o piesă de cinci cenți și o dădu vânzătorului. Ratliff nu l-auzise pe vânzător venind și nu l-auzi nici plecând. Acum vedea de ce. Vânzătorul purta o pereche de pantofi de tenis noi cu talpă de cauciuc. – Unde rămăsesem? – zise Warner. – Tipul tocmai începuse să-și deschie salopeta – zise blând ratlif A doua zi Radcliffe plecă. Îl împingea de la spate nu nevoia de mâncare, de a-și o câștiga. Ar fi putut în ținutul ăsta șase luni de zile să treacă de la o masă la alta, fără să trebuiască să bage mâna în buzunar. Îl împingea itinerariul său, turneul său bine stabilit și cultivat cu grijă de colportor de noutăți, plăcerea de a le răspândi amănânțindu-le, rezervă pe care o adunase și pentru care cheltuise două săptămâni de efective observații, noutăți care nu erau nici lipsite de importanță, nici răsuflate. Aveau să se facă cinci luni până să ajungă din nou în sat. Ruta lui îmbrățișa patru comitate. Era absolut fixă, suplă numai în amănunte. În zece ani de zile nu trecuse nicio singură dată, hotarele celor patru comitate și totuși, vara asta se pomenise într-o zi în Tennessee. Se pomenise nu numai pe pământ străin, dar tăiat, izolat de statului natal, printr-o barieră aurită, muzit de bani de aur care se adunaseră răfrumușel. În cursul primăverii și al verii îi să nițeluși cam prea bine. Vânduse mai mult decât putea livra, vânzând și livrând mașini de cusut pe polițe cu termen la recolta viitoare și folosind ce bani în casa sau ce lua pe lucrurile primite în schimb, drept a cont și apoi vândute, ca să plătească propriile sale a conturi la angrosistului din Memphis pentru alte mașini pe care la rândul lor iarăși le vindea pe polițe, girate de el, până când într-o bună zi se pomeni că devenise aproape insolvabil din cauza propriilor sale speculații a la hoz. Angrosistul îi pregindea jumătatea lui din polițele de 20 de dolari neachitate. Atunci, rat poni repede într-un turneu și ștecu o revistă de bitorii. Fu afabil, blând, plin de anecdote și în aparență la fel de puțin zorit ca întotdeauna, dar îi scărmănă serios, asta nu se poate contesta, cu toate că bumbacul de-abia dăduse în flare și trebuia să mai treacă multe luni de zile până să înceapă să intre ceva bani în casă. Adună câțiva dolari, o pereche de hamul vechi și 8 găini albe, lecon. Anglosistului îi datora fix 120 de dolari. Se duse și la al 12-lea client, o rudă îndepărtată, și află că de o săptămână plecase cu un cârt de catârhi la Columbia, în Tennessee, să-i vândă la un fel de târg de catârhi, care se ținea într-o margine de drum acolo. Porni imediat după el cu hamurile și găinile în căruță. Nu numai că întrezărea o posibilitate de a încasa polița, dacă ajungea înainte ca altcineva la rândul său să nu fie apucat să-i vândă rudei sale alți catârhi, dar putea chiar să ia cu ceva parale, să-l împace pe angrosist. Ajunsă la Columbia în patru zile și acolo, după o clipă două de uluială la început, privind în jurul său cu sentimentul de încântare al primului vânător alb, bușbind prin solitudinea idilică a unei văi virgine africane, pline de fildeși, unde n-aveai de făcut decât să tragi și să te apreci să adun de pe jos. Vându o mașină de cusut omului pe care îl întrebase despre vărul său, se duse cu ruda sa să stea peste noapte în casa unei verișoare a nevestisii la 10.000 de Columbia și vându și ei o mașină de cusut. În primele patru zile vându trei. Rămase acolo o lună de zile și vându cu totul opt, încasând 80 de dolari bani gheață. Cu acești 80 de dolari și cu hamurile și cu cele opt găinii, cumpără un cater, Duse catârul la Memphis și îl vându un târg la o licitație cu 135 îi dădua îngrosistului 120 și câteva polițe pentru lichidarea pretențiilor asupra celor vechi din Mississippi și pe la vremea culesului ajunse acasă cu 2 dolari și 35 de cenți în buzunar și cu depine drepturi asupra celor 12 polițe de câte 20 de dolari care îi vor fi plătite după egrenarea și vânzarea bumbacului. Când ajunse în noiembrie la moșia a totul reintrase normal. Lumea se împăcase cu prezența vânzătorului, chiar dacă nu și cu persoana lui, cu toate că vanării păreau să fi înghițit și una și alta. Jodi obișnuia să apară prin prăvălie, într-un moment sau altul, și prea departe nu era niciodată. Acum, făcut ratlif descoperirea luni de zile, el abusese obiceiul de a nu trece uneori deloc pe la prăvălie și clienții care cumpăraseră de ani de zile de acolo, de cele mai multe ori servindu-se singuri și punând banii, tocmai cât trebuia, în cutia de zigări de subsita pentru brânză, erau acum obligați, pentru cel mai mărunt flac, să aibă de-a face cu un om pe care acum două luni de zile, nici măcar după nume nu știau, și care le răspundea cu nu și cu da, la orice întrebare curentă de-a lor, și care, în aparență cel puțin, nu se uita niciodată drept în față sau destul la cineva, ca să aibă timp să-și aducă aminte cum îl cheamă, dar care nu făcea niciodată niciun fel de greșeli când era vorba de bani. Jody Barn făcuse întotdeauna. De obicei, era în favoarea lui, de sigur. Și dacă lăsa din când în când pe câte un client să plece cu vreun mosorel de ață sau vreun pachetel de tutun și îl scotea el mai curând sau mai târziu, ajunseseră să se aștepte la asemenea greșeli din partea lui, tot așa cum știau foarte bine că o să-i corecteze, când i-o prinde cu vreo greșeală de-a lor, cu o amabilitate cordială și grosolană, luând-o în glumă, treabă care îl făcea pe client să se întrebe cam cum era restul socotelii. Dar și la asta se așteptau. Pentru că le făcea credit la deal de mâncării și la piese de schimb pentru mașini agricole când aveau nevoie, credit pe termen lung, cu toate că știau că vor plăti dobândă pentru ceea ce la față arăta generozitate și mână largă, fie că dobânda asta va figura pe factură sau nu. Dar vânzătorul nu făcea greșel niciodată. «Fleacuri!» zise Ratliff. «Tot o să-l plindă unul mai curând sau mai târziu. N-ai să găsești la 25 de în jur bărbat, femeie sau copil, să nu știe tot ce e prăbălie și cât costă fiecare lucrușor, tot așa de bine ca și Will sau Jodie Warner. De, zise un altul, un bărbat în jos, scurt în picioare, cu spâncene negre și cu față ageră pe care îl chema Odom Bookwright. asta e asta. Ce vrei să zici? Că nu l-a prins încă nimeni nici măcar o dată. Nu, făcut Bookwright. Și oamenilor asta nu le place, dar pe de altă parte cum să faci? Păi așa ai, a zis cum să faci? A mai fost și chestia aia cu creditul, făcu un altul, un bărbat costeliv și lung, cu cap mare visător și părul rar și ochi spărăciți și miopi, pe care îl chema cuic și ținea un fierăstrău și povestia afacerea, cum descoperiseră aproape imediat că vânzătorul nu voia să dea pe datorie nimănui nimic, cum a ajuns în cele din urmă, dar refuzat pur și simplu să mai dea pe datorie unui om care de 15 ani căpătase credit și plătise regulat cel puțin o dată pe an, și cum după amiază aceea, Will Warner a venit în persoană și pe lui cal alb și gras de plesnea și năvălin în prăvălie, răvin destul de tare, ca să se audă până peste drum la potcovărie. A cui, dracu, crezi că-i prăvălie asta?" Până una alta mai știu încă a cui e," zise Ratliff. Sau a cui prăvălie mai cred unii oameni că mai e," făcut Wright, Pentru că oricum nu s-a mutat încă la Warner în casă. Pentru că acum vânzătorul locuia în sat." Într-o sâmbătă dimineață, cineva a băgat de seamă că în dosul prăvăliei nu se mai vedea legat catârul înșăvat. Sâmbătă prăvălia rămânea deschisă până la 10 și chiar și mai târziu și era totdeauna o mulțime de lume și l-au văzut mai mulți, cum stingea lămpile și încuia ușile și pleca pe jos. Și a doua zi de dimineață, el care niciodată nu fusese zărit prin sat de sâmbătă seara până lung dimineață, a apărut la biserică și cei care îl văzură s-au uitat o clipă la el uluiți. Nu le venea să-și creadă ochilor. În afară de șapca lui de stofă gri și de pantalonii gri, purta nu numai o cămașă albă curată, dar și o cravată, un nod negru gata făcut, care se prinde la ceafă cu o copcă de metal. Nu era mai lungă de doi țoli și, cu excepția celei pe care o purta Will Warner însuși la biserică, era singura cravată din tot ținutul moșiei franțuzului și din dimineața aceea de duminică și până în ziua în care a murit, a purtat-o sau a purtat una absolut la fel, S-a zis despre el mai târziu, după ce ajunsese președintele băncii din Jefferson, că pusese să îi se facă o duzină de duzin, o minusculă și parșivă pată turtită, aranjată critic ca un semn de punctuație enigmatic, pe filmamentul al cămășii, care îi dădea înfățișarea solemnă și neortodoxă a lui Jody Warner, ridicată la puterea 10 și care postula celor ce fuseseră de față în ziua cu pricina, acea notă excesiv exagerată de deplasare fizică, pe care o făcuse zgomotul piciorului țeapăn al tatălui lui pe galeria a prăvăliei atunci în după din primăvară. Plecă pe jos. A doua zi de dimineață veni la prăvălie tot pe jos și tot cu cravată. Până la asfințitul soarelui, tot statul și împrejurimile știau că de sâmbăta trecută luase cu chirie cameră și pensiune la o familie care locuia cam la o milă de prăvălie. Will Vaner se întorsese de mult la viața lui tihnită și voioasă de om care se află în treabă fără să facă nimic, Adică se întorsese acolo să se vreodată. Pe la prăvălie nu mai fusese de la 4 iulie. Și acum, cu zilele de sezon mort din august, când se cocea bumbacul și nimeni n-avea nimic de făcut și nici Judy nu mai dădea pe acolo, într-adevăr că avea impresia că nu numai conducerea, ci și proprietatea și veniturile ei, se concentrau în făptura aceea ascundă taciturnă, cu cămașe albă care se murdărea progresiv și nodul minuscul intangibil. Și în zilele acelea de stat degeaba se trăgea în umbra vecină cu tunelicul a prăvăliei pustii și pline de arome puternice, se teribil cu un păianjen blond și burbos și omivor, dar nu veninos. Apoi în septembrie s-a întâmplat ceva. Sau mai bine a început să se întâmple pentru că întâi nu și-au dat seama ce era. Bumbacul plesnise și s-a apucat să Într-o dimineață, primul om care a venit și l-a găsit pe Jodie acolo, scuse să mașina de egrena și trămbăl fierarului Vanăr și cu ucenicului și cu fochistul, un negru, revizuiau mașina să fie gata pentru sezonul care începea și iată-l pe Snops că iese din prăvălie și trece drumul la mașina de egrenat, și intră în magazie și l-au pierdut din vedere și au și uitat de el. De-abia după masă la închiderea prăvăliei și-au dat seama că Jodie Vanăr stătuse toată ziua înăuntru. Dar chiar și atunci n-au dat mare importanță faptului. S-au gândit că desigur chiar Jody îl trimisese pe vânzător să supravegheze punerea la puncta mașinii de egrenat, treaba pe care de obicei o făcea Jody personal și ca asta de lene, văzând pentru o vreme el de prăbărie ca să poată ședea jos. A trebuit să vină a focului la cazanul mașinii și să înceapă să sosească primele care încărcate ca să se lămurească. Au văzut atunci că iar Jodie vedea acum de un umblând de colo până colo cu marfă de câțiva gorogani, în timp ce vânzătorul sta cât ziua de mare pe scaun, în spatele bascului, punând carele să urce pe platformă pe rând și pe urmă să treacă sub țeava de aspirație. Înainte Jodi le făcea pe amândouă. Adică mai mult stătea la basculă și lăsa prăvălia să meargă singură cum mersese întotdeauna, cu toate că din când în când, ca să se odihnească, lăsau un car pe basculă să o blocheze un sfert de ceas sau chiar trei sferturi și în timpul ăsta stătea în prăvălie. Poate că nici nu avea clienți atunci, doar oameni veniți să vadă ce mai e, să audă ce mai spune. Dar fusese foarte bine și așa. Treburile mersese se tot așa de bine. Și acum că erau doi, nu exista niciun motiv să nu stea unul în prăvălie și ălălalt să vadă de cântar și nu exista niciun motiv să nu fi lăsat Jory cântarul în seama vânzătorului. Bănuia la care începea să încolsească acum în capul lor. Da, da, făcut Ratliff. știu. Jody trebuia să stea acolo. Știu cine i-a zis să stea. Ratliff și Buclight se uitară unul la altul. N-a fost Will. Au mers singure și prăvălia și mașina de egrenat de aproape 40 de ani. Și au mers foarte bine cu un singur om la amândouă. Și un titla anii lui Will nu-i om să-și schimbe ideile. Asta e precis. Da, da. E eh, și atunci? De pe galerie îi puteai vedea pe amândoi. Oamenii veneau cu carele încărcate și se așezau la coadă, botucatărului în coada căruței la marginea drumului, așteptându-și rândul să urce pe basculă și pe urmă subsorb și pe urmă coborau și înfășurau hățurile de un stâlp și treceau drumul la galerie, de unde puteau privi la chipul calm, impenetrabil, mestecând într-una care trona întărătul basculei, șapca de stofă, cravata minuscule, în timp ce dinăuntru prăvăriei puteau auzi din când în când, când câte o mormoială moropenoasă cu care răspundea banner, când clienții reușeau să le oblige să scoată o vorbă. Din când în când intra chiar câte unul din ei să cumpere ceva, saci, un pachet de tutun, o cutie de tabac, de care n-aveau încă nevoie, sau numai să bea apă din ciubărul de lemn de cedru. Pentru că era în ochii lui Jody ceva ce nu fusese înainte, o umbră, ceva între enervare și pănuială și presimțire, nu încă sentimentul de a fi fost tras pe sfoară, dar cu siguranță ceva serios. Ăsta a fost timpul despre care mai târziu, doi, trei ani mai târziu, aveau să-și spună vorbind între ei. Asta era atunci când era trecut peste Jodie, dar Ratliff avea să intervină corectând. Vrei să ți spui când Jodie a început să bage de seamă, dar asta avea să fie cândva mai târziu. Acum doar priveau și nu le scăpa nimic. În luna aceea, din zori și până noapte, văzduhul era plin de geamătul mașinii de egrenat, care le făceau coada la vasculă și treceau unul câte unul în dreptul sorbului. Când și când, vânzătorul trecea drumul la prăvălie cu șapca, pantalonul și chiar și cravata, pline de scame de bumbac. Oamenii care se i degeaba pe galerie, așteptându-și rândul la sorb sau la basculă, se uitau la el, intrând acum în prăvălie, și o clipă după aceea auzeau de data asta glasului, murmurând ceva banal concis. Dar Jody Warner nu mai eșa cu el să stea o clipă nu ca înainte, și ei se uitau la vânzător, cum se întorcea la mașina de egrenat, Spinarea lată vânjoasă, fără formă, sinistru, fără vârstă. După ce s-a strâns și s-a egrenat și s-a vândut recolta, veni și vremea la care Will Warner făcea socoterile anuale cu arendași și cu datornicii. De obicei făcea asta singur, nici pe Jody nu lăsa să-i ajute. Anul ăsta ședea la birou cu caseta de bani și snops ședea pe o ladă de cuie lângă genunchii lui cu registrele deschise în față în o daia ca un tunel, cu pereții plini de cutii de conserve și cu grămezi de scule de plugărie și acum atixită de bărbați, mirosind a pământ și așteptând cu răbdare să accepte fără să discute, aproape orice le calcula Warner că le datorează pentru munca lor de un an de zile, Warner și Cusnops semănau cu un colonist alb și cu un șef de trib indigen dresat ca un papagal într-un post avansat din Africa. Șeful de trib își însușare repede virtuțile civilizației. Nu se știa cât îl plăteau Warneri dar se știa că Will Warner nu plătea niciodată cine știe ce. Și totuși, omul ăsta, care acum cinci luni, ca să se ducă la lucru, făcea 8.000 dus și 8.000 întors cu un de povară și poșa dată la vechituri cu o căldărușă de tabă, plină cu napi sau cu mazăre legată de ea, acum nu numai că dormea într-un pat cu chirie și mânca la o masă ca lumea aranjată frumos, ca un voiajor comercial, dar dăduse cu împrumut unui om din sat o sumă mare de bani fără să specifice gajul sau dobânda, iar până să se fi terminat cu egrenatul bumbacului, se știa peste tot că oricând putea împrumuta la el orice sumă de bani, între 25 de cenți și 10 dolari, dacă erai dispus să plătești înlesnirea cum se cuvine. În primăvara următoare, tăl, venit la Jefferson cu niște vite să l încarce în tren, trecu să-l vadă pe Radcliffe, care era bolnav în pat în casa lui, pe care i-o ținea soră s rămasă văduvă. Suferea de o inflamație cronică a vezice biliare. I-a vorbit atunci despre o cireadă mare de vite slabe și amărâte, care iernase pășunând pe pământul pe care tatălui Snops, îl arendase pe încă un an de la Barnări, o cireadă care din ziua când fost fu transportat la un spital din Memphis să fie operat și până în ziua în care s-a întors acasă la el și a început din nou să prindă interes de cele ce se întâmplă în jurul lui, Crescuse progresiv și neîncetat, până când dispărut dintr-o dată peste noapte, dispariția asta coincizând cu apariția unui cirezi de vite frumoase din rasa Hereford pe o pășune dintr-un alt loc, tot al lui Warner, dar pe care și ținea pentru el, fermă personală. Parcă se metamorfozase, se transferase completă și intactă, decât că-și schimbase înfățișarea și, evident, crescuse și în valoare și de-abia mai târziu s-a aflat că vitele nimeriseră în pășunea aia în urma scoaterii în vânzare în baza unui privilegiu deținut nominal de o bancă din Jefferson. Tull și Buckwright au venit amândoi să-l vadă și i-au povestit. Poate că a fost tot timpul întrezaurul băncii," zise Ratif cu voce slabă. Will ale cui zice că sunt?" Zice că sunt ale lui Snops," răspunse el. Zice, întreabă pe că ăla a lui Jody." Și l-a întrebat?" păcă L-a întrebat Buckwright și Snops i-a zis." Îs pe pășunea lui Warner Și Buckwright i-a zis. Dar Will zice că s-a letale." Și snops a întors capul și a scuipat și a zis. Îs pe pășunea lui Varner." Și Ratliff, bolnav, n-a văzut cu ochiul lui nici cealaltă chestie. A auzit doar de la alții care și ei știau din auzite, cu toate că pe vremea aia începuse să se îndrepte, destul de bine ca să cugete, să facă presupuneri, curios, isteț, impenetrabil cum era, șezând acum într-un fotoliu proptit cu perne, la o fereastră prin care putea să vadă toamna așternându-se, să simtă atmosfera luminoasă, parfumată de viță, a amiezilor de octombrie. Cum într-o dimineață din primăvara asta a doua, un om pe care îl chema Houston, cu un câine de vânătoare superb și grav, cu pete albastre, ducea un cal la podcovit și găsisea a plecat deasupra forjei și încercând să aprindă focul cu un lichid, dintr-un bidon ruginit pe un străin, un bărbat tânăr, bine făcut, musculos, care, când se întoarce, arată o față sinceră, cu trăsături regulate, începând la două degete de la rădăcina părului, care zise: Noroc, nu prea o să aprinde amarul ăsta de foc. De câte ori torn din gazul ăsta de aici, parcă mai rău se stinge, uite! Și se pregătea să toane din nou din bidon. Stai puțin, fac usând. Ce -a acolo? Gaz? Era pacipă raftul ăsta sus, îl zise celălalt. Așa arată, parcă ar trebui să fie de gaz. E cam ruginit, dar n-am auzit până acum că dacă e bidonul ruginit, n-ar de gazul." Houston se apropie și-i luă bidonul din mână și îl mirosi. Celălalt se uita la el. Câinele cel superb sta în și se uita la amândoi. Nu prea miroasa gaz, nu așa?" Făcu Houston." Puse bidonul pe raftul afumat de deasupra forjei. du arunca aruncă noroiul ăsta. Trebuie să o de la început." Unde-i Trumbull?" era fierarul care ținuse atelierul de aproape 20 de ani până în dimineața aia. Nu știu, a zise celălalt. Nu era nimeni aici când am venit. Ce cauți aici? El te-a trimis? Nu știu, zise celălalt. Vărul meu m-a angajat. Mi-a zis să fiu de dimineața aici, să aprind focul și să văd de forjă până vine el. Dar de câte ori torn din gazul ăsta... Cine-i vă dumii tale? zise Houston. În clipa aceea, un calbătân și slăbănoc apăru alergând, trăgând după el o blișcă hodorogită, una din roți, prinsă cu două scândurere legate cu sârmă și care părea că se mai ține în picioare numai datorită inerției și că în momentul în care se va opri, se va nărui grămadă jos, bună de surcele. În ea era un alt străin, un bărbat firaf îmbrăcat cu niște haine ca de bogda proste, niciuna nu părea să fie a lui, cu o față de pișicher din but, care opri brișca, strigând la cal, de parcă i-ar fi despărțit un câmp întreg, coborî și intră în fierărie, vorbind încă. Neața, neața, zise el, și ochii lui mici, strălucitori, săgetau. Vrei să pot coviți calul, da? Bun, bun de tot. Ai pus potcoave, ai ferit calul. Frumos animal. Da, am văzut unul mult mai frumos, undeva mai de vale. are a face. Cine mă iubește, îmi iubește și calul. Pârliții n-au de-ales, de-ar fi dorințele cai, toți am avea răbești. Ce s-a întâmplat? Făcu el către omul cu șorțul. Tăcu, dar părea că încă-mișcare, violent ca și cum atitudinea și poziția hainelor n-ar fi putut da niciun fel de indicație despre ce-ar fi putut face corpul. Desigur, în ipoteza că ar mai fi fost în ele. N-ai aprins înca focul? Uite! Se repezi la raft. Părea că se deplasează cu totul, că se transportă deasupra raftului, fără să amplifice deloc, aparenta lui mișcare violentă. Lobidonul și-și vârâna sunil, mirosindu-l, și până s pute cineva să facă o mișcare, era gata să-l golească peste cărbunii din forjă. Houston îi prinse mâna în ultima secundă și-i luă și îi arunca afară pe ușă. De-abia l am luat din mâna, furisitor de pișat împuțit, zise Houston. Ce dracu s-a întâmplat aici? Unde-i trâmbăl? Ah, vrei să zici tipul ăla care era aici? Făc un nou venitul. Eu am închiriat acum atelierul. Eu sunt snops. Ai-o snops. Și ăsta-i vărul meu, ex-snops. Dar e tot prăvăria veche, tot vadul vechi. Nu mai măturai nouă. Puțin îmi pasă cum îl cheamă. Știe să pot covească un cal sau nu?" Nouvenitul se întoarse din nou către omul cu șorți, strigând la el cum strigase la cal. Alright, alright, fă odată focul." Houston, după ce privi o clipă la ce se întâmpla, puse mâna și a prinse el focul. O să învețe el," zise nouvenitul. Dă-i doar puțin răgaz." E îndemânatic cu sculele, cu toate că de lucrat în fierărie, mare lucru n-a lucrat. Dar pune nu nume frumos și n-ai nevoie să-l mai arunci în gârlă cu bolovanul de gât." Lasă-l câteva zile să se depindă și o să-ți potcovească un cal la fel de bine ca trâmbăl și ca oricine. – Pe ăsta-l potcovesc eu, făcu Hustem. – doar să în foale. – Păcum cum arată, ar trebui să fie în stare, chiar dacă n-a mai făcut-o până acum. Cu toate astea, după ce potcova a fost ciocănită și răcită în dău, nou venitul se repezi din nou. Parcă ar fi vrut să-l ia prin surprindere, nu numai pe Hustem, dar și pe el însuși. Șmecheria asta de a exista independent de îmbrăcăminte... Puteai să-l apuci de haină și să-l ții, dar nu puteai împiedica trupul să facă ce voia să facă, decât după ce strigase ce era de stricat. O risipă furibundă de energie concentrată, spulberându-se îndată ce intenția începea să prindă formă, nou venitul repezindu-se între Houston și copita ridicată și trântind foccoaba pe ea și la a doua rovitură de ciocan în caia, izbind animalul în carne vie, de se pomeni zvârlit cu ciocanul tot în dău, și în cele din urmă Houston și omul cu șorți îngrămădiră calul într-un colț și îl ținură și Houston i-a scos și caiaua și potcoaba și le-a aruncat cât colo și-a împins calul de-a îndăratelea, afară din potcovărie, furios, și pâinele s-a ridicat și și-a luat locul cu minte la distanță rezonabilă de călpâiul stăpânului. Și pot să-i spui lui Will Warner dacă-i pasă, dar desigur că nu-i pasă, a zis Houston, că m-am dus la Wycliffe să-mi potcovesc calul covăria și prăvăria erau exact una în fața de-alte, numai drumurile despărțea. Pe galerie erau câțiva oameni și se uitau cu un fiustân, urmat de câinele mare, calm, magnific, pornit cu calul din loc. N-au avut nevoie nici măcar să treacă drumul, ca să vadă pentru că chiar atunci unul dintre străini, cel mai mărunțel și mai în vârstă, traversa drumul spre Prăvălie, în hainele care aveau să arate a fi de căpătat, și în ziua în care orcădea de pe el, cu mutra lui înțepată de gura liv și ochii strălucitori care te săgetau. Urcă treptele salutându-i de departe. Intrând în prăbărie, spunea Antuna cu vocea lui volubilă, repezită, cuvinte fără sens, ca unul care ar fi vorbit singur într-o peșteră pustie, ca să nu spună nimic. Ieși iar și gura tot nu tăcea. Da, domnilor, jos vechiturile, sus cu cei nou. Concurența-i sufletul comerțului și cu toate că un lanț nu ține mai mult decât ține veriga cea mai slabă, Cred că pe flăcăul de colo o să-l găsiți destul de zdrabăn, ca să vă puteți vizui pe el, după ce o prinde cei de prins. Ei, tot atelierul era vechi, tot vadol vechi, nu mai măturai nouă, și poate că pe un câine bătrân nu poți să-l faci să învețeți scamatorii noi. Dar pe unul tânăr și cu minte, dacă vrea, îl înveți orice. Nu mai ai timp să-i lași. Încetul cum încetul se face oțetul. Eh, hei, zicea unul, ala plăcinte înainte, la război înapoi. Dar poate să-i cam iasă pe nas. Vă salut, vă salut, domnilor! Coborâ se urcă în brișcă, tot vorbind când către flăcăul din fierărie, când către mulțoagă, dintr-o singură suflare, fără o întrerupere măcar să indice auditorilor cui se adresa de fiecare dată. Plecă și oamenii de pe calerie s-au uitat după el fără absolut nicio expresie pe față. În cursul zilei au trecut unul câte unul drumul la fierărie și s-au uitat la al doilea străin, Figura aceea, calmă, sinceră și naivă, care părea să fie o simplă adăugire inofensivă, Făcută după zămislire. Venise un om cu o căruță cu oștia ruptă. Fierarul cel nou a reparat-o singur, dar i-a trebuit aproape toată dimineața, lucrând într-una, însă parcă plutind, într-un vis, în care ceea ce trăia el efectiv înăuntru lui, părea că s-ar petrece undeva în altă parte. Nu dădea nicio atenție la nimic, nimic nu-l interesa, nici banii pe care avea să-i câștige, nici cei făceau mâinile. Se afla în treabă, se mișca greoi, părea că are spor, dar până la urmă tot făcea ce avea de făcut. În după masa aia apărut și trâmbăl, fierarul al vechi. Dar oamenii care le lângă atelier, să-l vadă pe cel care oricum, până seară, trebuia să se fi socotit titularul, fură dezamăgiți. Trecu prin sat cu nevastă sa, într-o căruță încărcată cu toată gospodăria. Deși o fi întors cumva ochii măcar la fostul lui atelier, nu l-a prins nimeni. Un om bătrân, cu toate că încă în putere, Mă rogănos, rostuit la treabă, care până ieri n a fi strânit niciun fel de curiozitate. Nu l-au mai văzut niciodată. Câteva zile mai târziu au aflat că noul fierar locuia în aceeași casă cu băru său sau care au fi fost gradul de rudenie dintre ei. Nimeni n-a știut niciodată ceva sigur. Cu Cuflem și dormeau amândoi în același pat. Șase luni mai târziu fierarul s-a însurat cu una din fetele familiei la care locuiau amândoi și după alte zece luni împingea duminicele prin sat un de copil, fost sau încă al lui Will Warner, ca și șaua lui vărul său, însoțit de un băiețel de 5-6 ani, lui, cu o altă nevastă, pe care satul nici nu știa măcar că abusese vreodată, ceea ce era o indicație că în viața lui particulară, în viața lui sexuală în orice caz, avea mult mai multă vigoare și vitalitate decât s-ar fi bănuit după ce arăta pe din afară viața lui în public. Dar astea toate au ieșit la iveală mai târziu. Acum tot ce vedeau era că aveau un alt fierar. Un om nu leneș, cu intenții bune, cu care te puteai împăca ușor, de o bună voință nesfârșită și chiar generos, decât că te împiedicai la el de o categorică deficiență de în coordonarea faptelor fizice și, dincolo de care, și proiect, și plan, și model dispăreau, se dezintegrau în componente amorfe bucăți de lemn și inele scule inutile. După două luni, Flem a construit în sat o fielărie nouă. A angajat oameni să o facă firește dar aproape toată ziua era acolo, s-o vadă ridicându-se. Asta n-a fost numai prima din acțiunile sale în sat, la care a luat parte pe față. A fost prima pe care nu numai că admitea, dar a filmat de clar în simplu și clar că o făcea pentru ca oamenii să aibă din nou unde se duce, să li se execute un lucru ca lumea. A cumpărat instalație nouă de la prăvălie în preț de cost și l-a angajat fierar pe tânărul fermier care în sezonul mort, dintre sfârșitul semănatului și începutul culesului, fusese ucenic la trâmbăl. Într-o lună de zile, fierăria nouă luase toată clientela lui trâmbăl și după alte trei luni, Snops a vândut atelierul nou, clientelă și vad și instalație, lui Wagner și a luat, în schimb, atelierul vechi cu instalația veche pe care a vândut-o unui negustor de fiare vechi, a mutat utilajul nou în clădirea veche și a vândut clădirea nouă unui fermier să facă din ea graști vaci, fără să trebuiască să plătească nici măcar pentru mutat. Și pe ruda lui a pus-o ucenic la fierarul cel nou și a ajuns aici. nici chiar Ratliff n-a mai putut ține socoteala profiturilor pe care le-ar fi putut trage snops. Dar cred că pot să-l ghicesc, își zise el, șezând cam palid, dar al minter simțindu-se bine, la fereastra însorită. Aproape că-l vedea. În prăvălie, noaptea, ușa închisă pe dinăuntru cu un un drum și cu lampa aprinsă deasupra biroului, la care își vânzătorul. Mestecând fără încetare, în timp ce Jody Warner plecat deasupra lui, neavând nicicum, nici pe ce să șadă, dacă o privire mult mai expresivă decât toamna trecută, tremurând de enervare și spunând cu glas tremurător. Vreau să-ți spun o simplă întrebare și să-mi dai un simplu răspuns. Da sau nu? Ce ai de gând? Cât o să mai țină asta? Cât o să mai mă coste să scap de foc o bestemată de șură cu fânt?